قرآن محترم اردن کو دا مولانا زین اللہ سے دا دور تفسیر قرآن دا ایک نمبر کیسد چې مسجد امیر ماویہ ماللہ خطک سالڈر کی و ستمبر دوزارات کی شہر دا دیر ملائی دو پتیت ساتی اشاری توید سنت کیسد اینڈسیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازا نزد امین چوک جنگیرار اور سوابی پروپیٹر انورشیر توحید موبایل نمبر زیرو و فی اغانینا وقرن او په وګونو زمون باندې درنو الی دی و میمبینینا و بینکا حجاب زمونغو ستامینس کې پردا ده تخفل کار کو مونږ تخفل کار کو تا ته بوی ستاسو خبره نه کوئی غما دیمه شوبازی ورکای آیت نمبر پچیس کې وینځيستم آیات کې چې کل دې تا تویز تا په خبره نه پويګم تا ذکر تا په خبره نه پويږي چې دې خلکو پکې سو عادت کړي دي طالب وې ستاره خبره زموږه سمج نه بالا تر دي ذکر دې خلکو پکې سو په پخو بنو په هاشيو د د اوللی شو به جواب دکر کش پهګمات کې تا او ته ان نامما انا بشرم نسلوکوم ی الیا نامما الله کوم اللهده دی به تا تهوسمونږ نه په کللاه کینا نهمونږ خپل وظی پ ته پر ده تو ته وظی پ د جاری ساته چې ته په مجبه پوه کې د خو کې لګیا ما اټدا کومې خبرې وظیفه کې ذکر کې تاسو زده اغې وضاحت کوم کې انما الہوکم الہوا احد شکار ساز تاسو یک یو کار ساز و په دې خپل خو رضوان پوي کړه ته کم ورت کې و توتی بابا توغلا ګیاه الا الله الا الله ذکر کې او د مانی پت درته نشته قل انما انا بشر مثلكم يوحا الي ا انما الهكم اله واحد وفل وذي پر جاری ساتا او ځا نه مطلب پو یکا تی داتسوي انما الهكم اله واحد چیکار الله حاجت پور کول و الله بیماری دا هوستوا لا یواذ الله اته مكن زین کی ا غندون افراطو پلان کی رتبو دا ذمہ دار او پلان کی د توخی ذمہ دار پلان کی د مننه نکی ذمہ دار دا, دا الله پر ذات یقین او توکل نو وا غیر الله یقین جوړشه او شیطانم کوشش دا کیدله غیر الله باندې یقین برابر کی چکرا تا او تمصله بیان کا مسئلے خو سنا سو او ځکه په تا شیطان په خوب کې راغلو عقیده ولا خرابوي په یسان سبا شو دي تاسو فوراندالو او تاسو شورو کا کنځل وینا غاني چې بيغا خورې بيته رسولي ما تا خوې کې مشکل کشای आवाज الله دی حاجت رواي आवाज الله دی بيماري او استواله आवाज الله دی بيغا دره په څنګه کې خوب کراګر نو لږ کم کاټ را باندې وړلو او اتوي د دې سنچ کولې داغی جواب د مخشوبه او داغی جواب ایت نمبر 25 او وقیدنا لهم قرانا وقیدنا لهم قرانا فزينو لهم دی بتا توئی ایمو ذرا بی ما باندې کټلو او یو لوي شلو سره ماته پریشل دیوام ک ما حاجت روانه دستا مساله مندريوات ورته بابا داستا غزور اشنا راغلي دا شیطان دا غلي تی دوه کولي او چې کړه ته الکوي ځوان وي په دې وتا تراتلو د مسلمانې پاتې کولي د مسلمانو با نه وخته کو او تر راغلي د ایمان نه استه عقیده د لتابا کولا یقیني دره تبا کول او قیذنا لهم قرانا الله وي ما جهل جهل بولې دي سرا اغ شیتانا نو نو ہست کئ دیلرا ها واچه مکی د دین او رسودی د دینا وا تا شیتان راغلیو او تال ل یقین تبا کولا دارنګ پدی صورت کې اعتراضات جوابات دا ذکر کئ پدی صورت کے اته دلائل عقلیه پدی صورت کې تین زلت اسماء پدې صورت کې پینزل اسماء الحسنا ذکر کيا او پدې سورته کې اول ترغيب ال ذکر کئي پدې سورته کې اول ترغیب ال القرءان او د منزل صفات بیانې ذکر قرآن چارالې ګلې داغه صفات ذکر کړي د منزل او اصره د منزل او صحب بیانی دا قرآن صفات بیانی دا منزل صفت بیان کرده رحمان او رحیم چه دا قرآن کمزات را لگلی رحمان او رحیم دی د منزل د قرآن او صحب تنزیلون دا نازل شوی دی خواب اور محربان دی کتابن کتاب شکل ک دی فسلت آیاو هو د د ونهجو د د مظامین جداجو بایان شويته خوف ځانته بشارتونونه ځانته د لایل ځانته حقامات ځانته اور آنن کتاب دی عرب د جبک دیر واضح جه ک دی او د آقوم د پاه د جسنا ساقل لري زییرې ورکي یاره ورکئ او فاعرض اکثرهم دیر خلقتنا مخالیا تدی صورت مبارکه و فسرین ذکر کئ چې د دې سورته مبارکه او فسرین ذکر کئ چې د دې سورته مخاطب چدی دا کفار قریش بلا واسه تا چې کله قران کریم ابتداا نزول شوړو شا داغی نرستو د مشریکین او د نبی رسوله التحریک او پروگرام دا غیر دباؤلو غټ غٹ کوششکو ایمان والاو تے تکالی پر کول چی دی شي او دا اسلامواله والا خلق دا بلکل زمون دا مخن لرشی او پا دیکی حضرت حمزہ رضی اللہ و طران ہو دا دا قریش و سردار و ام مسلمان شو حضرت عمر بن خطاب مسلمان شو چې او قوی او جری او ندر انسانو چې کله د دا کسان مسلمانان شو حضرت حمزہ و حضرت عمر مشریکین قریش دې بیا د تخویف لارې اختیار کا آ, او ترغیب او لالج په ذری سر به د اسلام په لار کې وروળે اٹکاولې دا ولې حق الزور استعمالو او به زور کار نه کوو نبیا به دې مشورکو لارې د سلالچ ورکو تفسیر ابن کثیر ذکر کوي شیخ قطبه بن ربیعه دا د قریش لوی سردارو خطبه یا ورد دا قریش یا اٹول گی مزید کې که ناستو بلتا رب ته نبی ریسلام یوازه ناستو نگو رد آغیر خلق بیدین خلق او خپل دعوت چلی اگنون دا مون مسلمانان دی شیغی بس بیغم ناست دی ایس رد دعوت اور تبلیغو دا خبر بیانو لغم و سرنی بیدین خلق اسم لگیا دی دا خپل دین پر چار نو ادبا خپل قوم تا ویستاز سره آئی دا محمد دقل تکینا دی دوسر لگ داوت ولا ورکوما لگ خبر کوم سو ترغیب باوتا ورکم سو لالج باوتا ورکم کزمون سو خبر اومن لی تا دی اقبل دین دا تبلیغ باپری دی او پا داواکی حضرت حمزار رضی اللہ مسلمان شیو او دا مسلمانانو طاقت رس پا رستی دو او دبتا پوراقوم و اے ابو الولی بلکل دا سی اوکاو تی کو لیشی دا کار او دا بلدو دا نبی اسلام خدمت کې حاضر شو ورطوی ایر وارو تا تا معلوم ده چې دا, دا منگ دا قوم کو ریشش دی دا یو دیر لوی مقام والا خلق دی دیتا ډیر لوی شرافت حاصل دی ستا خاندانم وسیع دی او منگ تا ستا خاندانم ډیر مخترم دی وگورتا د خپل قوم یو دیر لوی مشکل کې چولی دا کافرانو مشه ولسوی یو وارو تا د خپل قوم یو لوی مشکل کې چولې دی تا یو دداز خبره دعوت ورکه چې تازه مونږ په دیغون خاندان کې تفرقه پیدا کا تا په کې غار څخه تسنس کو دادی بیوقو په جوړ کو د دی په معبودانو په خدایانو ولاعب لګې دا رنګې تر دې مشراه ته کافرانو وي زما خبره اورا فالعزيه وصي زون مهه ته پیش کو ما چې تا په کې کم خوښ شو نو بیا ما تو آیا نبی السلام یا ابل ولیدا چې تاسو بلکل ز اورما غوږ میو ته خري بیا عضباب الولید ویا ای ایروارا چې دا تا کم تحریک شو روکلې تاسو چې کم پروگرام لاند کې کستام مقصد مال جمعکوري دا سره مونږ وعده کوو چې تاسو مونږه دونه مال را جمع کوو تاسو په دې ټول قوم کې ټوله نزيات مالداری او کستام مقصد اقتدار او حکومتۍ نو تا تا مونگ اقتدار حکومت درکو آئی ور تاوی خوا نو که اقتدار حکومت سر دینو رات لے و پیغمبر بوتی چراکے ماتا یو اتار تا اقتدار حکومت راکی نو دیر او آیا تو نمدا معلومی گی جو پا اقتدار و حکومتون سر دینو نر راتی خوا نو نبی کستا مقصد او اقتدار پکاری حکومت دی پکاری مونگ بتاق پل مشرکو او دارنگ سارا حکم نو کوو او که تبعه حد غالی تا موږ خپل بادشاہ کو او بلغه برکه پتا سليوان تو به دا خبر ته سليوان تو پوجکه یا پتا سپیر یانی موږ بتاره ټول نلوی ډاکټر تبودم به خیر چاندو کو او ثنم ثانه بدر مصیبت مری شي موږ به مال راجم کو لکه بعده وختو کې په انسان پیریان راشي دا, دا خبر نبی رسول الله اوریدي نبی رسول الله ته بیا وای ای بلوری تا خبر پورا شو او نبیر اسلامو تو اس بودا ما خبری تا وقت دی خبری برنکیو اے خوایا نبیر اسلامو را را قبلزان جواب ورنکو دا صورت سجدے و تولستو لدیار لسم نمبر آیات پورے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتوهو قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فا اعرض اکثرهم فهم لا يسمعون لآیتون شوروکا ور پسید اپا ان اعرضوا فقل انذرتكم چه دی اعراض کی تورته و یا تاصل ی ارذر کوم سوائقاتا مثل سوائقه عاد والثمود عاد یانو سمود یانو ان چ څنګه اغه تبا چیو کدا قران سوکنه مندا بتابشی جناب اسلام سنگ دیره تورته پین اعرضوا فقل انذرتكم صائقه مثل صائقه عاد والثمود نو عد با د نبي اسلام په قليلات اس کې هوجه بڅر او دا قلنا تبو درشته قسمي ورکو چې پاغي راهمو کا مخک مزه چې کلا نبی عليه صلوات و سلام دایتونه الستر او, دا دا او دی عذبه خاموشه سره ورې دو او ډډه اوله غوله چې غور سره ورې چې کلا په دې صورت کې د سجده آیات ته نبی سلام ورسید نبی سلام سجدا وکا به عذبه ته ای ابو الولیدا تا هو ورې دو او تاسو هغه را تشته دې کوم اشنا مضمون دے دی او قران صفات دی پکې چې کمزات قران را لګري داغه صفات دی پکې او زبا نه کافی اثر کړې دی دا انتہائی کافر تر او کفار او مشرو او دې چېه مسجد طرف تور روان شو چې البته ملګری دي او دې سړي دا, دا رنګ بدل شوی ها د جادو سجادو ماذو له شوی دا رنګ بدل شوی چې البته کې دی اور سه ته وایي څه خبر دی راوړو ابو الولید ورطوی تفسیر ابن کسیر ذکر کئی انی سمیت قولا والله ما سمیت مثله قطو قسم می دی الله دا دا کافر خبر آرہا لگ ساتھ قرآن واری دا فاغی دا تاثیروں کو وی قسم می دی الله دا سی کلام جدا مخ کے ماں ندی اوری دلی ما ہوا بی ولا بی ولا بالکحانا دان دان دا نجادو دی دا نشیر و شائری دا دان اناکاهیانو دا کلام دی یا ماشره قریش اتر یونی اے د قریش ټولګیا زما خبره ومنه او دا ماموله زما حاله کی زما دا قورای دادا چې حدیث سړي مقابله مکوې ښا حدیث سړي مقابله ونکه او دی خپل کار تپری دی انتظار کوي چې باقي عرب څخه ویو کړه قریشونه الیا نور خلقو تا نور و خلق دلش شکست ور کو مستاسنا بغیر کارو شو او کنا دی پای غالب جون دم دخان دا دان سړې دي زمنده پار وړ پخر خبره ای زمنده پار بدی عزت خبر ای چې د څنګه خبره او کا یو ته ای ابو دا محمد پتا پخپل جبا سارا جادو کړل او بوینا د ما خدای راي او نور یتاو سوي دا دارا یہ قرآن ای ته یاره تر دا یو قرانی کریم دی آیاتونو پاغه مشرک باندې اغا اثار پیوکا تنزیل من الرحمن الرحیم چونکہ مزقی صورت کے صفات دا منزل دیر ذکر شیو چه کمزاد دا قرآن دا لے گلے مزقی صورتا پاول کتا سو گو رے التا دا منزل چه کمزاد دا قرآن دا لے گلے دا غا اوصافو تنزیل الكتاب من اللہ العزیز علیم غافر الزمب وقابل التوب شدید العقاب ایگه دا اللہ صفاتو پا دیکھو دا قرآن او صاحب ذکر کیا تنزیل من الرحمن الرحیم او د ربطم دی چی په مخکې صورت کی دا منزل صفاتو او په دی صورت کی دا منزل صفات دی تنزیل من الرحمن الرحیم نازل دل, دل دی کتاب دی دا کتاب کم ذات را لے گلے من الرحمن الرحیم دا غزا دتر اپنا چرحم کون کے محربان ذات کتاب پمانا مجمون راجع مشعر دے فو سیلت آیاتو جدا جدا بیان شوی آیاتو نزد دے یا مزامین دے, دے اورا جدا یو مضمون خپل روان کری تا تو صورت بقرین ہوکا تا چکړه الجهاد مضمون روان کی پښ جهاد چکړه دعوت مضمون روان کی تش دعوت چکړه اصلاح معاشري مضمون روان کی تش د معاشري اصلاح خزر طلاق کا دا مسله خزر خلغه نو دا مسله ها د د کور دا مسله د امن راوستو دا مسله وقور کې د شارابینی وقور کې د جوارګرنی او قیام مسله نو دا جدا جدا مسائل پکې بیان شې وی قرآن دلو کتاب دیں عربی یا پوازی خجبہ کرے عربی جبہ کرے نو قرآن چې لولیں په عربی کے بے لولے خوا دانا ایتے پختو یا پنجابے کے لولے الاخمدللہ رب الغالمین نرخمان نرخیم نرخیم نرخم نرخمان دا په عربی جبہ کرے داس دکوا قرآنن عربی یا دیو یا رض اصتاز ہم آپ پے وے کنزل خوچے کیخ دا حروبِ حل کیوں نے ادا کیا بیا تارا دا قرآن دا حروبو ٹکور دا پارا وقتنا ملاوی گی قرآنن عربیٰ دادا لسکو کتابا عربیٰ واضحی جب والد لقومن دا قومن دی فاردی علمون چپوئی گی بشیرن زیر ورکو انکی دے ونزیرا او یر ورکو انکی دے فا عردات سرم مخلی اثر دا دینا هم لا يسمعون قد دي دا دار قران او د کفار نه ذکر کا شداد پفار قران تقوګ نه کیدي وقالو قلوبنا او دي سويو وقالو او واي دي قلوبنا از زمونگا فيها جنتهن پپر دوکيري و تا ته نه پويګما سارا خبري زمين د سمجھ نه بالا تر دي وقالوا قلوبنا داوله داکه به مخکه نه پتی سو عادت شه اوګه کیسه ا کیسوب کیسو ولخوان ورکو کې کله تاسو ولقران بیانې نو دی په غوګون باندې درونوالی یا دې په کیسه کتا رو عادت شه وره اوګه کله دا قران خونو واغستو بیا بدل کې څه خن نو ور کوي وقالوا قلوبنا او اي دې زونه دا سنا چې توورته مونګ رابلې وفي زانی نا وقر او زمونږ په وګو درنولیدي و من بيننا و کاه جابه او زمونږ اوام کې پر د ده فمل ان نه عامون تخبل کار کوهمون ببل کار کوو توته یابي ل سلام ان انا بشرو مسلکم دستاونته بشریم نه سفا خبره ده تاسم بشاری او زم بشاری اما اخیر اولی پا خبرانا پوئی گئی قل انما انا بشارم مثلوکم قل او آیا اے نبی علی سلام انما انا بشارن یکنن زیم بشارا پا دیر دیر دا سی خلق دیر معاشرہ کی اسی گی زان توی احل سونتا او اغید پیغمبر دا بشریت میں انکار کئی عم خلائق پیغمبر علیہ السلام د بشریت نه انکار کړي او قران د ایتونو نه انکار کړي او پدی کې تحریب او تعویل کړي قلت هوا یا انما انا انا ذک یو انا مقدر دی ہوئی چیزو غزیما او بشر ستو غونټي وایدا تا کورا تفسیر او تعویلو کو ہوتا نه تاسو کو ما کې تفسیر پسلور کس ما باندې دی یو تفسیر القران بالقران دی یو تفسیر القران به له حدیث ده او به اقوال صحابه و اقوال تابعین دا یو کم تفسیر کې تماته وخایا کراتره خپل ګیرې نه تفسیر کې قل انما انا بشرم بشر مثلکم و یذکر به بشر تاسو غونديزه بشر نه د خلق د پیغمبر د بشریت نه انکار کوي او ځان ته حل سنت و اې دانو مي غلط دي اصل کې دین به اخلی دا و نا سنت ده خلق او سنت طریق اخلی دا احل سنت والجماعت نیهو قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ قُلْ وَاَيَا اَنَبِيَ الْحِسَلَامَا ها دا مونگ دا احل سنت والجماعت علماء دیوبان اقیده دا دا چه نبی علی صلی بشر دی ام نور دی مونگا نور و بشر دوارا منو نبی علی صلی اللہ دا نبی علی علوم دا غفر دا دعوت دا اعمال دا تول نور باکی دا نبی علیہ السلام باڑی جسم ناک دا, دا بشریتو سنگ چی آم انسانانو ته د خوراک سکاک دا ضروریاتو دا غیر تقاضاوی تا رنگ نبی علیہ السلام تا قل انما انا بشرم مثلکم تو آیا اے نبی علیہ السلام انما انا بشرم مثلکم باڑی انا یکیناً ما انا بشر زخو بشر نیمہ خویدہ چی امانا ترا انما بما نافوږي انما بسيط او کرام مرکب دي او دا پسو مانو سره راضي تسنگا ان او ما دځي دځي داوي قل اايا اي نبي عليه السلام انما انا بشر مثلكم خدا اقائد او چی پیغمبر نور دي که بشر دي دا ټول اقائد قران ذکر کړی او افسوس دا چې مون قران ته ناسته نو کړې مونږ د بنیا دي خبر نونو قل انما انا بشر مثلكم وايا اي نبي عليه السلام يقينا زم بشر تاسو پشانو يوها اليا ما توحي كوليشي او داوي خلاصه سره الله نبي رسول الله تلي تخلق توايا چې ما توحي كوليشي داوي خلاصه صدا انما الهكم اله واحد داوي خلاصه توحيد دا لفظات او داړم باندې وહી حضرت موسی عليه السلام تم شوي وا چې موسی عليه السلام څنګه لاړو او کوهي تور تا الله تعالي فلان عليك قلب هزار وبا تا انك انت بالواد المقدس توا انني انا الله لا اله الا, الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري فسييك وહી موسی عليه السلام تمړم دي شوي وا د قران خلاصه د نبی رحمت مې دا وی خلاصہ هم دا مضمون دا لایوالې چې کارساز او حاجت روا مشکل کشا غوث او داتا بیماری را واستوالا بیماری فقول والا د ارث ذمہ دار دا صرف او صرف یوازي الله یو ها الیا ما کولی کولیش او د په وږي په خلاصه باندې تپوشوي نو بیا به تفکور کې سپیا کې او چیرې نزوالم دی دیر دا تی خالی که کنی کور جوړ کی نو برا پا که یا غٹخ یا چی تره یا سپیاک زورن نکیار داولی چه دی باری بد نظرون لگی وی تره وحی پا خلاصا نئی پوشوی هر چکو نه او کو نه بند آجست چکو ند ستا کده پا سپیاک جوڑا شو مارا ستا کده پا چی تر جوڑا شو چی تره قل انما انا بشرم مثلکوم چه دا کده برابر شوا زنانو قران ته غوغي خوتلی یا او دا اكيديز دکا چې بيماري واسطو علاه خو يوازي الله دی نو حقوقول ولم اغذي بیا او ماشومان ته په لاس پوکي تارونه کونجه کې نه دوړان دیو او کله قران ته نازتي نه یا د ماشوم نه به پورا نخره جوړه کړی کونجه کې یو ترپتا تارونه بل ترپتا تور تارونه بل ترپتا دا پورا کیسه دې جوړه کړی یا ا کنا زین کی دا چې صحت ورکول کول یو د الله ذات دی دا نظر د حفاظت کوونکې اواز د الله ذات دی د نظر د حفاظت د فقره قرآن او حاویو کې د واگان ناراضلی بس په ما شومان او باغ شب کوي بیا انما الہکم الہ الاهو واحد فاستقیمو الیہ برابر شي الله تعالی او استغفرو بغنه قواله د الله نا تثیر شی وی گنا او نو او ویل لل مشرکین او هلاک دیده 파ره د مشرکانو مشرکان کم خلق دی الزینا لا یوتون الزکات عاکسان چنا دا کی زکات او فاخرت منکار کین ان اللذین امنو عاکسان چی مانی راول له وامل سالیحات عمل کله پترقا نبی علی سلام عمل صالح عمل عملته وي چې د نبی محترم صلی الله علیه و سلم په طریقه باندې که یو سلی او عمل کوي د پیغمبر علی سلام ولې طریقه پکې نیو اگر عمل د په ناکامی کې لري په خسران کې دی اگر که دل ډیر دل ډیر زیات خلیه کوي نو مشران وي کنه د نبی علی سلام په تېکو کې د دروازو جانو د کامیابی یقین دی او په غیرو کې د دروازو جانو د ناکامی نوځ دا پدیبا نداء خلا کې د مضبوطولو او دغه او طریقې پیجن دل دي د نبی محترم صلی الله علیه و او طریقې پیجن دل دي او په مانځ کې او په دعا کې او په درود کې او په پیغام کې او په خاطه کې یو سری نفل کوي او د مازيګر مانده په دیر راځي جمعه تاره جمی مونځ شو او دې یو ګټه ودرې دو او یو رکات کې سپاره وي بل رکعت کې سپاره وي از دا, دا نفل بوشی دا نفل اندکی داولے دا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تریکی خلاپی اوکو یو سڑے دے اگا آزان کاؤ اوس احادیث و کرادی چې سک لا الہ الا اللہ محمد رسول لا الله اللہ پاکتا دا گناہون انا مننا میں نمیتاوئی اللہ والا نیکیلی او دیکھوا بانگی کا کہا کولو آزان کولو حیال الفلاح ا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله خلای بوی دارو کې لیوانی ها جی کم سړی پبان کې اخر کې او إلا, الا الله الا محمد رسول الله خلای بوی دارو کې لیوانی خلک بوی لیوانی لیوانی او تاسو اولی وئی محمد رسول الله ویربانه تاسو لیوانی وینا دا غځه کې دار پیغمبر طریقانه دا دغه ورته خلک لیوانی وي دا آزان بارا کې راوی حدیث پاک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اِنَّ اَتْوَ الَا اَغَنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُعَزِّنُونَ ده قیامت پرس با آزان که اون کی دنگا غڑیو لادی دیکھا آزان دین دعوت دی یو سری دی دا اختر دا مانزن مخی لادو ادگاہ تاول تے بانگو نشورو یا بارانو نشورو شو دی و با باران کی یو گرتا و بل گرتا بانگو نو دارنگ دارا پیغمبر در دا طریقی خلاب بانگوئیو خلک بوئی دا پاگل لی یا یو سالی منشو اغلی پا کبر کی بیا بانگ سورو گو بازی علاقو که دا سلیونی ملاوی گی پا کبر کی بانگوئی کتو تی دا بانگ موائی او تا سر دا بانگوئی دلیل سری نو گور آغی سرم لور دلائل شتا سنگی د مون دا حلی سنت والجماعت سالور دلائل دی قرآن و احادیث و اجماع و قیاد ودای یارانو شرم سره جوړدلایي چون کی چونان چه لکن لحاظه دا سره جوړدلایل چون کی دا بانکو قبر کې پیغمبر او صحابه او تابعین نه دی ویلي چونانجه بانک ودي کړه لیکن چې دی پیدائش او دی معصومته باندې ویلو لہذا چې مرشوب یو له باندې سکافر شوسه دا خپل دلائل خدا چون کې چوناج پشریعت کې نه چلیږي دارنګي او دلیل داوي قياس کوي خدا قياسی قیاس ما الفرق دیخا دا قياس سے غلط دی چې کله انسان څنګه پیدا نو باندې وان وتوي ته چې مولچینو باندې موتوي لہذا انتہا او ابتداد باندې په شي وی اخدتا تیمچه دی پیدا شو غاخون ایو غاخون نو مچه مر شو سر تک روالا غاخون ایو اب ابتدا انتہا والا برابر کی کنا ابتدا اور انتہا اپس میں ہم آغوش ہے ابتدا انتہا والا برابر کا ناست دیر کارون لیو ناست دین دانتے سکار کتلیو و عمل السوال حات عمل پا طریقت نبی ری سلام غمو شو نا نبی ری سلام زندگیشتا دا غم خادے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شو نبیر السلام صحابہ وطوئی اسناعو لعال جعفرتو آمان جعفر اولاد تا دوڑے ورکے ہیں پا دویبان غم راغلی لے دیں ساخاندان کے پا گاوان کے غمو شو نو نتاق غم کور تا خوراس کاکو تاولیگا نمون غلق سکو اگا ملی کور غریبانان پا غرزبانی روجی دیگونا غقی دار سا پخییو او بیا مون وطاق تاک دے رہیو په لبو ر کې په مړ پهې خیراج کول داړو سری خبرهدن نه پاول د درې معام او کله کل د دمونږ خلک هغه ملی کور تخوا کاات لږي په مونږڅ کو یا خاص کار په دیرهځو کې مونګ تاسو د غمونو نغااتې خاد جوړي کړي چا کارغه مو مونږ ځان سره لم ته کمزورېته سالن یوو بینډ من یو یو ډوړ یو شوو اټر کې ډېرو ډېمو غورو چرکه کې دا انتو غورو تنهو غورو تا خو تخلي مليپوران ته پیدا رسولا نه تخپل <سؤال> سالم دي پوغ کو مليپوران ته ورولېګه راځي کول ته حالت کې دی راشي تاسو انصر اس خاغه شربت چي دی وړي او الته کې پکې تخه 50 چي ګور بیا ها نډا کار مکوا او مې سوالي هات عمل په طریقه دا نبي دي سلام په شريعت کې د خیرات طریقه شتا دا اسقات طریقه شتا دا ټول طریقې په شريعت کې شته کامل دی نبی اسلام تا الله حرمی یو مکمل تو لکوم دی نه کوم و اتم تو علیکم نومتی اورضی تو لکومل اسلام دینا دادين می تاوس ته کامل اور مکمل کړی دی و اتم تو عیکم نیومتی د خپل نامد اما میں په تاسو با کړی دی لاه ځ او پهینې تانکې نه لګئ چې آزان کې په شریت کې د آزان طرق راغلی ده چې د الله اکبر نه شوور کا او چې شروعکې ځان سره پټبان نه بسم او بیا پپټه باندې اخر کې اللهم رب هذه الدعوه التام دعا اوه یا په بشريت کې دا نه راغلي چې اذان نو مخ تم تر یو سپيکر ته په دواو پنځو شي الصلاتو والسلام عليك رسول الله دا په باندې څه تشته یا په اخر کې ته په سپيکر بیا ری چې جوړې کړی باندې پسه دا په بشريت کې نو و عامل السوالحات دغه دروچری په دروچری په حدیثو کې راغلي دی هغه دروچری په اذان نه په ځانه درود صحیج وکړي درود صحیج بعده پاک دي کتابونه ملایويږي پایک پا درود طلاط سلام علیکم یا رسول الله او دارنګه دا په بلای او وبای او مرضی او قحط او شریعت خلاف ان الذين امنوا مونږ او تاسو پکاره دای چې مونږ او تاسو کم یو عمل کوو چې پایک پا مونږ د مفتیانو صاحبانو د هغ پرستو علماو خاطر د اکار په شریعت کیښتاو کنا مونږو غمخ د پاغه طریقه کو چې کم د علاکو کې په او دستور د اندوانو را روان دي د اندوانو په کتابونو کې دا شتا چې کله سړی مرشه یا خداملا شو په لومړي ماخام چت بد الوا په حکې مولا برهمن ته یو سي دا د اندوانو په کتاب کې اوسمه خلق اکتیس کې او د پختې الوا په حکې مولا برهمن ته یو سي اوبرهمن دا غه نه چې کمن شو پاله وایي ډیر خلک ها د مونی پوره الکاله خبرني یو بل تر هو تراغلی یو اخر تو یځه بنا ها او دی کورواله مجازت نه لکه چې سومو دلړمه د الوانې ور ټقوالي نو په پردی کور کې د الواګا نی ویجستال واه تړل دی په چم گاون کې بل چاته وایې سره واپس سال واه باقي ختمه دي تو څغا مخادم مړي په کوګه تختی الوا د اندوانو غتریقه پورکه د اندوانو په کتاب کې دالی کې لې چېډمبه ماخام د نسپور لاړ نشي دا او ماقامونه د انټرنټر سپور ډر نشي ځکه دا ملي زاروخ په بلې باندې ناشتي او دا ماقام نه مخ کې مخ کې وظیفه ور کوي چې دې بینوالاړ نشي او دا کوټي دروازه به نه بنده ځکه دا ملي زاروخ راضی او دا چکر مکرې بیا واپس دی نو که تا ور بن کړی زاروخ بیا واپس ترشي دا د ایندوانو کتابونه کې ده ایندوانو په کتاب کې دا لیکلي چې کله دا ملي بیا دولته مردا پدیر بیا خیرات وک پتلوی ختم بیا سلویختی وک او بیاش پګ میشته پته او بیا کال پس بیا خیرات وک دا ازادي وطن مقر دا ته د ایندوانو پدین کیو ته هم مسلمانانو پدین کی داو چې کلم مړیو شه درې زی تا غمو کو خلک تعزیت تراتلو ی دې وروږه تاسو ګار شی اوس تاخوا تو ته خپل مړو ته سا ای سال ثواب دا پارا خیرات کول شی او دې سال ثواب دوه طریقي لري یو ای سال ثواب یو بدانی دی څه تاسو خيګي مالداري د تومانم لګول شي نو تور پخې روجم پخول شي او چې پایک پا نمو او ریا وغيرها ني وه درشه او حدیث مونږ سره پر اساسان سب درته مدذل العالي اري المنهاج الواضح کی ذکر کای چې د مالی انسان له ثواب بهترینه طریقه دارا چې دې په خيلا سراور کې ګستا پټمونه لګي دی وی بیا خلکو چې څې اور پسو کو خدا خد خلق لا او چې کم کار د خلقو لپاره وشي الله تعالی دا غي اس کیمت اس اجر ني الله بوځي چې څهاره پاره دې کړو دا غنوس بدلغواله نو دا یو ای سالي ثواب بدني دي ثواب نسږي شریعت پتا دانه لازم کړي تهغه مخاف پدان قرضونه والوا او تعالی علی کوا سروجی پخوا ذول کاته نفل کوا سورتی یسین شریف لولا ضروري شریف لولا ول مرداګانو ته بخه تک دا ثواب رسیږي بلکې په انتظار چی منگ پای سو سرا لیگی او کنا را لیگی و عامل سوال حات دان ایک عمل دی اِنَ الَّذِينَ آمَنُوا پِكِنَنْ آَا کَسَانْ چِیمَانِ رَوْدَ لِي و عامل سوال حاتیں عمل کرے پا د دنبی علیہ السلام دنبی علیہ السلام والا اغمال و پیجند پا کاری دا غصیرت دا خوراز کار طریقے بازار تر طریقہ دا بیبیانو سرکور کے سنگ طریقے سر دا ټول ارث دا به جندل پکاري لهم اجر غير ممنون دې زپار اجر به انتها قل ويا اي نبي عليه السلام ا انكم لا تكفرون اي تاسو انکار کویا دا هغه ذات نا خلقل ارض ا پیدا کړی د زمکا په یومینه په مقدار د دوه رزکه وتجالونا له وندادا او دویت تاسو الله لشریکان ذالک رب العالمین ذا دی رب د مخلوقات او جعل فیها رواسیا تاسو دا هغه ذات انکار کوي چې تاسو ته سونه نیامتونه ورکړي تاسو دا پاره سمکه پیدا کړي وجعل فیها رواسیا اوګر دولې دی پدیګی پاخه ګرونا من فوقه د پاس دمکینا وبارك فیها او کې برکته چولې دي او کدر فيها اقواتها او انداز کړي پدي کې روزي را دي یا قوتنا لاغي په اربعه ايام ان په انداز د سلو ورو رزقي سوا اللسائلين او دا برابر دي د لپاره مختاجو ثم استوى الى السماء بيا كذكو الله په طرف د اسمان استوا مراد دنه کنټرول وهي دخان او داسمان دا فلوگی لوگیو فقال لها الله دې زمکه اسمان ته وي ايته را سګو کې الله پرمان بردا رهتا تو ان او کرا كه خو مو يو کنه اخ وخا قالتا زمکه اسمان وي مونګرالو توعين تابذاريكون کي خو يا الله مونږه تعادت شو او اغيره خپل ډیوټي سمبالکا زمکم زمګم اقشانځي صوت علاوی دی اقشانت کوي چې دا را غوړن کا غره درغونې یو اسمان خپل ډیوټي ادا کوي او انسانا سو اشرف المخلوقات وی خپل ډیوټي پورا کاو کنه فقط و عنا سب سماواتن فی یومئنه او پورا کاله دینه ر اسمانونا فدور دکه و اوها فی امرها او وਹੀ اولی ګل دا کار داغي و ځين سما د دنيا او خستکل مونږ د انځر اسمانو بمصوابيا بی پچرا ونسرا وګور د اسمان د بر نظر وکا په دي کې ستورو ته نظر وکا وحفظا منسوب دي وحفظنا حفظا او مونږه حفاظت کړګ دي په پاترا زالیکا تقدیر العزيز العليم دا اندازا د غالب او اباد شهادا پای و کدي مخوالووه دا دلالی لپیان کو دقرآې پاتې وتپیان کوین و کدي واللوو مخه ک ا راو کا ف اننظر تو کومتهتهوا ره در کوم تاسو ته سوقتن د عذابو فشان د غذاب دغاادیانسمموودیانو اس جاات رسو چې غمبران میں بای نی ائی دی ام کدا دوینه اور ستو د دینه پدې خبره الله تعبود الا الله چی عبادت به نکوي بغیر د الله د بلچا قالو دی وی لو شاء ربنا که فخذي درمدا مونگا لانزل ملائکه رالي گلیبه الله خو غین ملائکه رالي گلی وکنا کیو لری گلی فانا بما ارسلتم به کافرون یقینا با رسو چې تاسو را لګلی شوې انکار کو فا اس تفصیل فا او فاما عادن او تفصيل کی لماس سبقا فاما عادن ترجی عاد یانو فاستكبرو فی الارض زان غټ غنله پمځکه کی بغیر الحق کی بمناسبه او تکبری څنګه کړو وقالو او من اشدو دی ویلا من اشد منا قوا سوقلم ن زیاد طاقت والادی وړه دنیا چیلنج کوله یذا مغو مرتا قد چا دی اللہ جواب ذکر گئی او علم آیا دی سوچ نه کئی چې دی پیدا کړي چا دی او علم آیا دی سوچ نه کیا ان الله الذی خلقوم شل دی لرا پیدا کړي دی هو اشد منہم قوا اللہ دین سختہ قطوالا دی وکانو بیااتنا یجحدون او دیو زمون دایتوننا انکار کوونکی بارسلنا علی مریان فرسوا را وګور عادیانوتا او عادیانو دنیا چې لنی کولا پخپل طاقت ورتنازو پخپل طاقت غرور کو الله فرمای بارسلنا علی مریان فرسوا او دا قرآن الله مونته را لګلی اسنا تاسو پخپل طاقت پخپل قام او قبيله پخپل مال او پخپل تجربه ته تنازو نه کې غرور په نه وارسلنا اليم ريحان سرسرا سوار تورولي گلا مون پديبان سيلي تيزا في ايام الن حصاد پغور د پيروکي چه غرضي پیر پير شوي وي لنذيق قوم دي ظفارا چوسقو مونغا دويتا عذاب درثو ائے پر دنیا کې ولا عذاب الاخرته اخزا او ها مها عذاب د اخرت دي رسوا كون کې دي اليت وهم لا ينصرون او د سره بم داد نشي کولی و اما تمموود پههناوم ام هر چې سموود له هدایت کړ هدایت گړی معې موی ک کر کړ د ن را پر مستقم و, و اما سموو پههادناوم ام د هدایت یو معمون کړی او بایان و اما سموو چې سموودیانو په نام د پاییان کړو۔ ته حبل عَلَى على دا نودی غه او ګرځ و لنوالې دا په هدایتته د هدایت مقابله ونالې ګومهی او ګمراهیتړنووالی و دکه د کم سړی په ګوماهیې پرو نو دا لون دی په غ زت هم سق لغه چې غده عذااب د دللهته بما کاو یسیبون په توف چې دوی کوله وَنَجِّينَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ نَجَاةٍ وَرْقُوا آكَثَانُ تَ آمَنُوا چې مانې رولې وو او کانو يَتَقُونَ او دِيرِ ذِلْذَالَّانَ په ایمان او تقوا سره موږ بچو چې پچا کې ایمان او پچا کې تقوا وا واه ويوم یوشرو اعداء الله الى النار په کومه سره براجم کړی چې دشمنان الله ورته په هم یوزعون دیبه تقسیم د دا پر دالو کې حتا اذا ما جاءوا هر کله چې دیراشي ورتا غوایبو کی پدیده دی او ګناسترګر دی سره منه وا انسان باندې با پر خپل بدن گواہی کی چې الله د ذدیدې کی استعمال کړی ما او یوازي بدن نه دا ګناسترګر دی او ګونا لاسونه خطیب گواہی کی یا الله مونږه د ذدیدې استعمال کړیو دغه خپل بدن نه به گواهانی دیم دا د پا مقد از مکہ کم زیکی گناہ کری نو آغاز دینوں پی گوائی کی شای اللہ پاکتا دیدے کہ اغلاف کڑے وا دیدے چې دی کم دینو ظلم کڑے وا دیدے به حیائی کڑے وا دا آغاز مکہ آغاز سی پی گوائی کیا بی ما کانو یا مالون پس وبد آغی چی دی کولا وقالو دیبووی لجلودم اخپل سرمنو تا لی مشاہد توم آلینا تا سولی منبانے گوائیو کا تا سولی منبانے به وي انقانن اللهمونږ الله گویا کو غ ز چې گویا کړې د هروسیزه و وخهلهکه کوم او له مه او الله پیداکرې تاسو پاول زله وتونجاونه او ها الله ته به تاسو ګر زوللیشي وما کومتونم او نو تاسو چې پردممو کوله د دینا چې او ګوایبو ک په تاسو وګونه تاسو نستګې تاسو ولكن تاسو تزدادوا غمان كاو ان الله يعلمو چه الله نه ان الله لا يعلمو چه الله نه پويږي پدې را تاسو کاو تاسو دا غمان کوئ چې ګنې الله نه خبر دي او راشه ارس کوا داوت مکرى وذلك ظنكم اللذيذ وانتم بربكم دا تاسو غمانو چې تاسو په خپل رب کړه او ارداكم اوس الله هلاك نه کي پ با ن شو تاسو منل خااسرینا رتاوانیانو نه يرو کدي ص کوي او لم يصیا ص نه کوي ف يبیرو کدي صبر کو یو ک نهکیا فنارو مصلهغور زی د اوسدو ددي د و ي غتیبو کوه پسې غواي نفاما هم نهديدي م دین شي واپس کې دی دیوست دی اس نشی واپس کې دی واقعیت نا لهم قرانا مخکې مساله ذکر کړل وا چې کله د مسالاو منل یو ساده په اړه کور تل شپښه دله شیطان بیا راغلی په دې مفسرین دکل کې ډیر زبان داسره چې شیطان څنګه طریقې سره خلک گمراه کړي د خلکو عقیده څنګه बर्बाद کړي تاسو وګورئ درداه او پراپګاندا نږي چېره او ځکه ډېر خلک شه او حدیث ته او ډېر خلک در ته او ډېر خلک بیان کوي داخل وګړه خبره نه مشهوريږي او تا څو ګورې په یو ورځ کې دا خبره مشهوره شې لکه په تمرکز کې ډېر ناشنا پیر وته ناشنا دملچي او بس بلکل ټک پټک دا خبره ډېر نظر واه والی دا ولي دا شیطان یوته و شیطان د انسانانو په شکل کې ګرځي دا خود په شکل کې ګرځي خلقو تدع الله نا قدر علی د اعمال خلقو تا کې او پشيرکیا ته باندې وردن نکايو او شيرکیا ته باندې او تا کې د برابرې رب ته انکړيږي چې پیريان دوتي دي او پیریان چې کم دینو تعاله دماغ علاج کوي او تعاله چې کم دینو دا غونو علاج کوي او بالکل یو رپین علي او هغه انده دان خپل پوره دکالونه کولوخلي هغه ان تکه د پزرګونو خلک راځي چې هغه خلک وته تانیز اتانیز مور کې لکونو رپې ته جوړي دي دا کاروباري وبلا ها ها زریره په دې طریقو پر ډېر خلک کاروبار نه کوي او شیطانان ولا پراټیګند کوي څنګه بعض مفسرین واقعیا ذکر کوي چې بر سیسا یو ډېر پیر تیر شهو بر کیسا ډېر نیک انسانو عبادت به کو د شپې نه وخت ته پوري شیطان چې پرزر کوي واغستو چې دیو خلکو ته هدایت خبره ورته کوي ډېر خلک په ني غلال روانو کو د دې علاج کول پکاری او پدیوانه علامه اېبی یوزی رحمت الله علی تلبیس ابلیس کې چې ابلیس خلکو باندې څنګه تلبیس راولي هغه تلبیس ابلیس کې ډېر غو واقېات نکلي چې عالم څنګه گمراه کړي پیر څنګه گمراه کړي عام خلک څنګه گمراه کړي برصیسا ته څنګه برسیسا پیر څه شیطان د شپې راغې او شیطان هم داسره وګډي تسبې پیرا کړی او دوره دوره تسبې پیرا کړی کله با دوه نو تسبې ملويو څه خبر چې سره پارا جوړي کړی ته جگړه مګळ्याږي پکاره ایدو نو تسبیح پدريګه سجهو تسبیح خلا کړی یو وردارنګي شیطان غاټه غټه تسبیح دان ته پیدا کیو سپینه ګیرو غاړه ته عمل واچو او ټول تسبیح نه ګیرو ځان هم فرښتہ جوړا کړ راغي برتیساته ذکر اسکار کو دوته السلام علیکم پیرته اگر وږی طرف ته و نه جاته شیطان اقوقت دې د دورته بوجوب عبادت کو نه ګیاره پناب او د یوی بچی پوری عبادت کو پثار تبیا عدالت پوری یوی پوری جګند تا وا کوهې تان سوګند تا وا وړی چې دې برسی صاحب د تا خو ډېر وېز برق دی ښا راغې ارجمه په واړما اگر تعال سلام کوی تاسو درنره لمه دې پوی دا زمانه جوړه غټ غټ بولی دی سلام کلام بټو ته نه څه خدې می ساره کنا چې بو سدی هو تکړه نه جنا بالکل زما څه خو کې دې علاقې پری یو دم د لخمې دا دم په خلکو اچو خلکو خیر خیګړ او پکېږي او دم یو لداوږي دا دم ته پچا مو اچي په چارو جوړو د در دي به سره باټي کیږي دا چارو د سړ دړي به و سره بس صرف شپه بکه او صباح داو شیطان ښا سنخي مشوره ولا ورکی شیطان پدیل ان کې غټ کار کوي دارنګي شیطان سے پیر سے, سے خولڑو نوکار پیرو او زغبل پیر دی و دي په خولا دداد سر خوګي دي کې بخلا کراتلو او خبرو شوسته خبر خلک څه خبر, خبر کوي اور اے پے مونوبان لہنوں نہ خواوشا یوشو شیطان پے مونوبان شیطان خلق خبر کہ پلان کی دے کہ پیر رہو تیرے اور جے چا پخ پودڑی ج گوتی ہوتا اڑو شوپو ٹاک پا ٹاک تک کی نو ٹٹ پٹک اگٹک شی اور جے چا پسر ڈڑی اگر اب لا ناس نہ دے اور پدی کی پدی کی بلاخ ال کرامات اس پہ نمبر نشکا اور شب کیو او خلق خوشی گی دا سنخ خوشی گی دا اصل کہ شیطان ول دا خود ارگونی سی لوی غریب پاریخ کو باندې درد دي بیا چې داتې د درغاته او یا راځي سړو مخې تلړشي شیطان ته نه پاسي کله پغاخ دل دون راځي او سړو د دې دمنو ته او شیطان ولا دغاخ کې وردن دن نو بس سیدا جی ناري نه او ته دمن په شیطان ته بیا پاسي دی او خو دا خو ناکار دمن دی او سم کافر دم دی او درته کافر کوي وي نو دارنګي برسي ساته خلک را ما چې پدې کې جو جینه وا پیګل جینه زوانا او څنګه به د دم واټور دای غریب د خپل نه د سره تنگا و د غفون نه تنگا و چې سپې د په سنگ ورشپوګه بالکل ټیک ټاک شو کوټه بوته جو کوټه سنگه بوتلا نو بیا غشانت چلو شو پای بیا پیر یان رال باقي خالي پای پیر یان دې یز ضروري کله کله مون نه بعده ملګری ثقوظ کیره پکدان کې پیر یان دي مونږ له وی بزره رښتا کوه دکو پیر یان میرا بیا نو دارانګي پیریان مبه بیاړه له بیا به پیر سه طارانه یا به بیا و د پیریان پاسیدو اخر کې هغه کور ولهم د زیات تنګ شو غره تکلیفونه تنګ شوا پدې کې غذول پیر سه بیاړه له شیطانو چې ګوره ته دونه ظلم کې طالب ما هودي پدایې د پیر خلکو علاج کې او دې غریبي طبيات کې دغه د ټوکې یو ګډ کې د یادې ځان سره کنه دا بوجي اوره ولي به څو تکلیف دی ورته بدلاند د ځان تا سره بلاکم نیو خپل خان په عبادت کې او گرتا با دی رئیو با دی رئیو با دی رئیو با دی رئیو شوک ورکو او بس شت اگا تیک بی بیماریو پی نرازی اگا غڑ پیرو دا اگا پا زین کی نو بس اگل تکی پا تکا رس تی رشوات با تی رشوات دری دی تی رشو شیطانو سبیارا غی دی مالش کورا مالش کورا خز رد پا ندرک خیستکولا حت تاکی دی پا زینہ کی مبتلاکو پا حرامو کی مبتلاکو دار و شیطان کلاکل را داسي کوي عقیده په غیر الله جوړی او ها کرے او لسمه هغه یو لسمه براخه دیوار نه کړي او لسمه میځوان او د پلان کې سیرمنې رې ورنکو د پلان کې نیمپاوي دیوار نه کو په دا چر بوشیو دا چر بوشي دا ټول شیطانی کلاکل شیطان راشي د میغو تعینه بنګي هغه ټوپونه وی بیا څو کې پلان کې پورتو پلان نه دا لا حول ولا قوت یا کرسی پی وایا وار شبکوی پی شیطان بطختی بیا نو شیطانان کله کلا دا سی کئیو اکی دس ری تا گنده کئیو کلا پیریانو پا شکل کراشی الا پیریان پیرا گلی دی وقیزنا لهم قرانا یو توکیو هم تا کسو سنجید اغوی ملا یادی کتا دیر یو توکیو اغوی ملا اغالا ککیو درگاو دا غی گن من جاورانو دیخوا نور سا پرته پرستا خلقو غیرې درګونوته مغې دا سرنی شي کولی او دخ مغیم و لا تو ځ پهې تا سره یو کار کولی شم چې د خلکو تیقی دک کو زه وکه او سرو درګګ یا پیر تا شو د درګا بارهروختتو هسې درګا مګا جوړه کله درګهسه پهکیهونه چې درای شو د هغې د پسې په پرت کسې چازې را پرې دی یاتهکره به خلک حیراندي خاله کو وی کوز دا درگاه سو پوریږي غدب پيشابو کو د به دغه راغرزولې وو په دې کې منډوران راتو سړې او نيو لوک په لګه تواچل تاغه درگاه دې د تيو کا غوي مولا اوس کریزی به چښتای دا خو کو کو دا خوږیر شوی سوچ کایه خلکو ته ګورځي علاج تا راغل نه مې چا دې بندشه وي دې درگاه ر مې سوالو کوم مالې مې چا دې کې په تاسو مالا فزارا کوي تاغه د کرامت ثابت شه نو شیطان خلکو تا کې د کې درگاه تلل شي د بدن کې درګه مال گوخري د پلانکی کې درګه خورې او خوري چې خورې دی او غوله خور او سره جسم کې جراثیم پیدا کوي ای فر بدن کې خېده کې چینجي کوي بیا ا ځان سره خورې سمبالي کوي ځان سره مال کې سمبالي کوي د مال او د خور خوراد کې ډېر غټ نقصانات دي نو شیطان په دې کې کار کوي خلک گمراه کوي زیات پر خزه لاندې کې کې خزه دا او بد کتان کمشې پوښتې ویو نو ابتا دا معلوم ایو کوڑ من تره دا تول شیطانی کارو نیو وقیزنا لهم قرآن تاسو تا سو گوری خبره سنگ خبر آ با کم دینا کم دیتا راشی پلان کیز ایکو بس یو شب سرا سو ٹک تاکو من دا شب تا نشی گولی وی کیا خو دا ہے تمارا ہمارا نہیں دا اللہ پاک دا غریو دا منگا نده تم قرآن ویا قرآن که شفا دا اللہ فرمی وننزر من القر قران ما شفانا دل کړي ته په سې یقین سره قران وایا پر دانه شپکا مزه درغاو نو تا که زنا نه وي مزه پر دمین تا پر دوسه لوخ واه تا او کایذنا لهم قرانا او جهلغول مون دي سرا ملګری د شیطانا نه دغه تا ولله مساله بیان کده مساله ومانه له حدیث کایو شیطان د شپې راشم د قبر والا په شغل کې د بوډا په شغل کې او یولوی هغه یولوی تورا و سرائی او ارتوی گواری پری تورا دی و خبخا تا دمان منقش پریخاو دی تما ندرانی پریخاو دی دی غریب چی سارا بی توبو بازی یاللہ یا دمانی توبی زو بیای دی پیر پنو منقش ندانی ورکم و شیطان دیسا خوشالی دیسا سالیمی مشرک کو و قیزنا لهم قرانا جو لگونی منگ دادی سرامل گری دادی شیطانانا فزینو لهم خیستا کئی دیل را آغا چی مقید دینا و رسو ددوینا و حقا علیہم القولو پورا شوی دا پدیبان پیسالا چی داخلیگی با پاگک دلوکے چی تیر شوی مقید ددوینا من الجنن والین سے دا پیریانو انسانانونا انہم کانو خاسرین یکنان دا لتاوانیان قرآن دا کتاب دخوا قرآن تا سڑی ناس تا سوڑی ده بلا جا خونه پاریغا کی یو اللہ سروله تعلق جوڑ کی یو ده اللہ نسوال کی یو اللہ لجالی بیام وقال اللذین کفرو لا تسمعو لہذا القرآن والغوفی تا کنفارو نخا ذکر کیا وقال اللذین کفرو ای کافران لا تسمعو لہذا القرآن تاسو مور دا قرآن دا قران ومرهغه چې څوک وی دا قران موره اداره چانه خره ها جی وکال الذین کفروا دا قران چې څوک کول کایو دا دا کافر او کار دی وکال الذین کفروا وای کافرانو لا تسمعوا لهذا القرآن تاسو وګمګ دی دې قران تا تو کافرانو ای دا قران موره